وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأَسِهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ مقصد ده سورة بيان ده چلور مسلو ده اولى مسلح اسبات ده توحید دویا مسلح اسبات ده رسالت درهم جهاد في سبيل الله وطلوران مسلح انفاق في سبيل الله سورة پا چلور برخوك تقسيم ده اولى برخا سل پاره کې اوله مساله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یو څلور یو نه یو څلور شپږه بیا پوریده په د دې کې دوه مساله اثبات د رسالت بیاني کې او اعتراضات چې پر رسالت باندې واردیدل دغه اعتراضات او جوابونه وکړه بیا هغه کې آیت نمبر 3 درش په تنه د توحید ورخراول نفی د شرک په پیلي وکړه چې توحید مضمون کامل شي وسننی سبق کې د دې زینې حکومایت چې ما تلاوت کړو د دې زینې تر آیت نمبر 253 20 پورې یني آیت نمبر یو سره واو یا نه آیت نمبر 253 20 پورې درېم برخه شروع کیږي د دې سورته په دې کې درېم مسأله jihad fisabilillah بیان کیږي موږ به لوځو چې jihad fisabilillah او infaq fisabilillah په هغه اته مقاصد کې چې د قران اته مقاصد دي واغی کې دوه مقاصد د اولو چلور نور بیان کړه او غو دو نور پکې زمنن بیان کړه او هغه چلور نور چې دی ممیده ممیدات دا غنه دوه راوغستل جهاد او انفاک او دو نور تنظیم او آداب پکې زمنن بیان یي زمونږ د جهاد مراتب بیان کړه د جهاد منازل بیان کړه چې د جهاد چلور مراتب دی چلور مرتبې دی یو مرتبه د نفس سره ده چې نفس سره باید جهاد وشي چې علم حاصل کړي نفس به د علم تنپریږي دویم چې عمل به د علم پرېګېدي دریم چې بیان ته به د او څلورم چې په بیان با کې غره انسان په تکلیفونه او عصیبتونو رسیږي او پاغي باندې صبر ته به د علم پرېګېدي دغه مرتبه د جهاد اغا د شیطان سره وا چې شیطان د اقيدي په باب کې وتا توسوسي اچي مطلب د شیطان سره جهاد کوي او د هوسوسي برت کوي سوچ با فکر با کیا. او دویم دویم چی ده عمل, عمل با دین پرگیدی شیطان متابع جهاد که عمل با که کوشش با که بیادره ما مرتبه چی واعنو آغا جهاد معال کفار والمنافقین واعنو تو کفارو او دو, کفار دو منافقانو سره جهاد نو دا په سرور کسا مانده ہو یو بالقلب چی پر رکی بده دی خلقو سر دخمنی پالی دویم باللسان پا جواب آنو دوی آغا غلط اراده دویغه په دې ته اراده اغه به خلکو تخارکه او دریم بل د دو دوی په خلاف مال لګه او ثلورم بل یاد د دو دوی دو په خلاف پلاسمانه jihad بکې تورا ټوپک منو دوی دو دو په خلاف jihad کې او ثلورم مرتبه jihad ما ارباب ظلم ول مبتدعين و د ظالمانو سره په خپل مسلمانانو کې ظالمانی بازې ظلم کوي ذاتې کوي په با خلکو باندې دارنګ مبتدعين دې دی په دین کې ذاتې کوي ځان نه نیو نیو طریقې په دین کې روانه سي او ته د هغه په خلاف باندې به با جهاد بکې د پدري کې سماندی یو بل یادر په لاس به منکه کووسه د کیګ ټول اول په لاس به منکه دویمو بل لسان په جواب باندې دوی رد کې په جواب باندې دوه دوی پلیته اراد پلیته ظلمونا راج... پلی او هغه زیاته هغه به خلکو ته ښکار او بیا درم چې بل یادو بل قلب چې وړکه باندې پلاست با د وسنکیږي په جبه د وسنکیږي نو بل قلب پرړه کې باندې خلکو سره نفرت ساتي دا نفرت او دا بغض به چې د پاره دی د بل الله د پاره دی دغه حدیث کې چې راځي چې البغض لله والحب لله بغض بم د الله د پاره کوي او مین بم د الله د پاره کوي یو چا سره مینه هغه د الله د پاره دی او یو چا سره دښمنی او بغض هغه د الله د پاره دی دلته د خلکو سره ظالمانو سره او د مبتدئینو سره د بوغزه په ډګه کې ساتل دا به د بلاده پاره دوی د الله د دین شمنان دي ظلم کوي ذاته کوي شرک مقتلا دي بذات او مقتلا دي دا زلور مراتب د جهاد مونږ بیان کړو او زلور منازل و پړاونه یو پړاو د جهاد د چي جه چ مجاهدت جهاد مخکې څه پکار دي یعنی ابتدایي منزل ان واغره په درې خبرې دی یو د مجاهد تربيت دویم د دو ملک اسلام او دریم د کور او دویمه درمیاني منزل او دویم پړاو دو درمیاني منزل په دې کې چکله میدان جنگ ته کوشي مجاهد نو میدان جنگ کې څه قاعده او څه قوانين دي دا غي بیان کړي په صورت انفال او سوره توبه کې او څلو او دریم او دریمه چې د منزل نو هغه کله چې د جهاد نه راواپس شي یا فتح حاصله شو او یا شکست و خورل شو نو بیا به مجاهد څخه یي څه پکار دي نو هغه بیا ورستو سوراتونو کې سورته محمد حجرات دغه سوراتونو کې بیا دغه وضاحت او تفصیل پیدا او ابرونی سبق کې د جهاد باره کې د مراتب او منازل بیان کړیو بیا مونږ ویلو چې یک منزل کې د مجاهد د تربيت لپاره ډيري خبره ضرور دي یو د مجاهد تربیت دویم دمل کې اصلاح او دریم د کور اصلاح په دې سورته کې سورته بقره کې د ابتدای منزل د غدري خبرو مان له وضاحت پی تفصیل کئ راکما چې کومه ایت ول وسطو پدې کې د ل صفات بیانې د مجاهد د تربیت د پاره پینځه صفات د عقيدي سره تړلې شوې دي ان د صفات کوي مجاهد یو مسلمان هر مسلمان باید مجاهدي کوي مجاهد د پینځه صفات په خپل عقيده کې راولي د د عقيدې نه بلی ي ددننه به بغیرتوب وي او دغا ده ده ده ده ده بغیرتوب. او دغه 15 نور فاات چېدي دا که په عمل کې را استستل ددننه به سی وي دا دوونه ډیر ناکاره شوونه دي چې انسان د الله د دین د خدمت نهې کوي یو بدیلی بغیروب چې انسان ډېږي د لګې نه د تنې نه د سختهونه د م نه او یو سستی چې انسان ډې خو نه د م نه او نه د لوگی تان دینا، بلکه کې که نن نن کهی، سبا سبا کوي او کار نکهی نو داغه پینز صفات ده دیده الله لا چې په پدی سره د مجاهد نه بوزدیلی تنیوزی او داغه پینز نور صفات دلت بیانهی دیده پاره چه ده ده نه سوستی وزی بیا دین بعد آیت نمبر یو سلو اتا بیا او نه هاوی اکی د ملک اسلام لپاره آیت نمبر 89 ورستا د ملک د اسلام لپاره قوانین شروع کیدري څلور قوانین شروع کی او بیا آیت نمبر 244 لس ورستا د کور اسلام لپاره اتلس قوانین چاغړې باریک واریق قوانین دي دی. او ډېر ضروری او اهم قوانین دي چې هغه هر مسلمان لپاره کار دي چې زه دیوي او باغی منې خپل جون تیر کی په کور کې وې سکونی اطمینان بی تہ شوش بو سر لارس پرسه د معاملې جوړي د زوي سره د معاملې جوړي د خي سره د معاملې جوړي د د 100 خپل قلوان سره د معاملې جوړي نو سکون به په ننان او بیا اخره کې واکره وړي د حضرت تالوت حضرت تالوت د موسی عليه السلام ینی په بنی اسرائیل کې یو وړه یو نیک انسان تر شوه دی د موسی عليه السلام نه پس د موسی عليه السلام نړیوی پسیرا غلې دی هغه پسیه نو هغه بیا jihad کړی دی د 10000 تاعلو ته دغه jihad پرته اشاره کوي دا د پال چاله موږ تاسو ته په ریګه jihad ترغیب راکړي موږ نن سبك کې الله په دغه یو آیت کې مونږ چول وستو په دې کې د صفاتو ذکر کړي ماولې مخکې پنځه صفاتو نه دا کې به سره تعلق لري چې عقیده دغه پنځه صفات را وستل شي د انسان نه به غیرتوب له وزي اگه دار بطه نووزی، اگه یره بطه نووزی، او ده اگه نور صفات دایی په عمل که راوستل، او اگه سوستی بطه نووزی، اگه نن انشاءالله منگه دا سبب اوهیو. لیس البره، نده نیکی انتوول وجوهکم چواراوی تاسو مخون اخپل، قبل المشرك والمغرب. مشرب طرفتا والمغرب او مغرب طرفتا. پا دیزه که رد که ای پا خلقو بانده چه اوی نیکی صرف مونز گانی چرا با صرف مونز نیکی ده پینزه وقت مونز کوه مولا سوا ورته ده پینزه وقت مونز کوا چه تر بد مرسوا او خپل کار سرکار ساتا او نور علا بلا بردن مولا نور ارت چی بس د مولا پا غاده دی مولا پوشه او مولا پوشه او نور زمان کار پوشه زبک قیمت پروز گورم او سره بیا او الله رد کەی په خلکو باندې چې نه ستاسو سودا سوچ چې یاره صرف مونږ کې نه کیدا او صرف مونږ چې نه یاد لارادا ده غلط سوچ دی الله وی نه نه ليس البره ند نیکی انت ولو وجوهكم چواړه و مخونه تاسو قبل المشرق والمغرب ځکه د باز خلکو قبله چې د مشرقي یعنی بازي لاکو کې بیت الله شریف مشرقي طرف ته راځي او بعض علاقو کې بعضی ملکونو کې بیت الله شریف مغرب طرف راځي لکه زمون په د علاقو کې بیت الله شریف مغرب طرف راځي او بعضی علاقو کې و د مشرق طرف تبومي مزه کله مشرق او مغرب یاد کړم حالکه هو شمال طرف تبم راځي جنوب طرف تبم راځي لیکن دلته مشرق او مغرب زکه یاد کړم چې الله اصل کې مونږ ته ا ان دله مقصد دا نه چې دلته موږ تر طرفین وخي چې کوم طرف ته مخې بس دا خبره موږ تعالی خې ل تواجه کوي چې موږ سکړو نه کې نه دا ټول دین په موږ نه دي چې ته دا سوچ کې چې موږ کومه او دا نجات لاړه موږ اهم رکن دی موږ په عبادت کې اهم عبادت دی لیکن پول عبادت نه دي ټول دین موږ نه دي او ټول نیکی موږ نه دي د یو سوجده وجد نن وګورئ اکثر خلک په دې سوجده منځونه کوي یو خه بمنسکي نو بلخه به دکان کې به دوککې غلط شه به خرسي یو خه منسکي نو بلخه واده خلافې کوي یو خه منسکي نو بلخه خیانت کوي یو خه منسکي نو بلخه د بل حق خوري یو خه منسکي او بلخه چې ده نور غونونه کوي دغه سوجده جوړ شوی نه چیرې د امونسکوما وز دغه ټنه کې ده او دا نور بونو چې کوم دغ دو ک چکومه دا خو روزګار دا دی داس چې کې بیا خو ګټه نهشي کولی او دی ته خو بیا مختلف جوازونه دي چره که داون کې بیا ګټ نه شي کوی بیا بتوان کې بیا دا کې بیا باغه کې نو د یو سول دوجه د نغټ نقصان پیدا شو اولای سرره نه د ن ک انتوللو جووهکومه چې واړهوي مخونه تاسو کې به دل په طرف د مشرک ول مغریبي او په طرف د مغریبه وله کې وَلَاكِنَّ الْبِرَّةِ لَكِنْ نَيْكِ دَ نَيْكِ دا لَاكِنْ چِرَي اسم بر ده او خبر محظوف ده نمونزت که معنیگو وکرد لَاكِنَّ الْبِرَّةِ بِرُّ مَنْ اصل کلام دس دره لَاكِنَّ الْبِرَّةِ بِرُّ مَنْ ذاکرد دا بر ده ده خبر ده او دادلتا حظف ده نمون کلام داس ده ممانا کی مون فاهم چولاکن البر ندا نیکی لیکن نیکی دا بر نیکی من دا هغه چا امن بالله چی مان راو پالا باندې دایو ماناسو دویو مانا دویو مانا وندا غسیدا لیکن اغه کی بیا اندا بر چره دا, دا مصدر ده و چې کله مصدر وی لوبیا په معنا د اسم فاعل امر اتلی شي چې په اسمه فاعل راشي لوبیا د بر پځی معنی په معنا کې ولكن البر لكن نیک ده من هغه څوک اامنه بالله چی مان راړو په الله باندې ودواړه کلامه کوي شي لكن البر بر من لكن نیک ده نیکی ده هغه چې راړو په باندې او یا ولكن البر لكن نیک ده من هغه څوک اامنه بالله چی مان راړو دوړه مانی کې دي شي و سپینځ صفات د عمل د اكيد سره چې تعلق لري دا غو وضاحت کوي نو یو صفات الله بیانې امنه بالله نیکی د نیکی د هغه چا یا نیک د هغه څوک امنه بالله چې ایمان راوړ په الله باندې د ټول او د اكيد د هر څه درومدار په دې مانې دي ایمان بالله باندې یو سره پر اساسات ایمان نشي راوړی تر هغه پورې چې ایمان نه پلار نه ځکه پیغمبر څوک خدای الله د خواني دغه رنگ یو سړی اغا دغه معجزه شو جنت دوزخ شو د اخرت ورځ شول او نورم ډیر غیب او چوکم اخبار دی پاغي باندې یکی نشي کولای تر څو پوري چې ایمان بالله نه ځکه چې که او سړی دا کی د جوړ چې چې یره الله شتونشته لري الله وجود شته او دغه صفات شته داه قدرتونه تا قوتونه او دا غ علم شتا نو بیاغه په دې پويږي چېر دا جنات پیدا کول جنات جوړول هغه د پروګرام ਕਰਨه ده هغه سوچ کئ چېر دا دوا دنیا دځې په خپل استرګو مانیوینه ما په دې کې مختلف قسم انسانان دي تورم شتا سپینم شتا لندن شتا هر کس انسانان شتا هر جبي بکشتره خو شي هر خو یوه خلق شته دا په ځناور کې وګوره په مرغان کې وګوره په حشراټ کې وګوره په دې بوټو کې وګوره په کې میوې کې هر یو شی لم مخواړې انسان سوچ په کار باندې شي چیرې چې چی الله دا تخلیک کولې شي دا کاریګری کولې شي نو هغه د پاره جنت پیدا کول څنګه ګرام کار ده هغه د پاره دوزخ پیدا کول دوزخ خو زمون په دسترګو وړانده مندال مر لوی دوزخ ده د مر کې مر چې وګوري په مر کې روزانا بزرګونو اټمي دماکيږي بزرګونو پسونونه دوی جدا دونه غټته او دا دومره ګرم ده کله چې په لږه ځهنم زمونږه سترګو وړاندې بي او چې دا الله پیدا کول شي د یو یو سیاره د یو ځای پیدا کول شي چې دونه ګرم دي او جهانم پیدا کول دغه پر خګران کار نه دي نو د ایمان بالله په ډټولو شینې باندې د یقین کولو بنیاد دي کله الله باندې ایمان نه نو ته د نور شینې باندې یقین نشو کولای یقین دراتلې نشي تر څو په چې د الله د الله په وجود د الله په ذات او د الله په صفاتو باندې یقین بشوی نو طورونه اول چاکی د دا کیسړې دار اولي ان چې یقین په الله باندې ایمان د شلوي لکي ایمان ولکي کی تصديق اقرار باللسار بالقلب ایمان اصل کې ولکي کی د ډړې یقین ته د تصديق ته او په هره معنی ک اقرار وکي نو هغه د مسلمانانو د کوم امور هغه په معنی ادا شي لکه جنازه شو کفن دفن و غیره د په در معنی ادا شي منځونه و او که پله د پ خوله دی اقرار و نړو مثال خبر بعضې ځینو کې داسې حالت کې دی شي چې پ خله سړه اکرار نه شي ایمان وي لکه صحاب په بارهک هم دغسې حالات وه اولکې تکلیفونونه ډیر موسیتونو ډیررو ډیررو صحاب د خپل ایمان اکرار نه شو کوله لکن په ک خو ایمانو ایمانه راړی وو ځکه چې هلته تکلیفونه موسیبتتونونه وه نو ایمان چې د اصل کویلله کېږي دسړه یکیین ته. وچ په وړکې دی اوسړی د یەکین راشي چې د خیر او شر مالک الله دی نو هغه بیا د لوګي تند چې په وړکې دی اوسړی د یەکین راشي چې رزق ورکوونکی الله دی بیا د لوګي تند نه وډرشي چې په وړکې دی یەکین راشي چې مصیبت ورکوونکی الله دی نو د مصیبتون نه ونه ډارشي او چې د یەکینې نه د یەکینې نوی هغه مخه د لوګي اغه په خامخداه مصیبتون نمداريږي کو اوغه په کوشش کوي چې ځان د ژوند په خپلخه کې زکه یقین نشтал تکنه زمو خدای یقین نه چیره بس آئنده کې کال لازم بونصیب کې چری کلی یا بره تملاويږي مونږ په خپل وسه کو خپل لاس خپل بو ويوم او ولجر د تس نصیب کې کلی په ته ملاويږي لیکن بلعکس د کفارو او د مشرکانو دا کیدنی اغه د دنیا ازباو پس دومره لیونی دومره منډي ترډي دومره کوششونه یې دومره ځان د مخزون خلاص کړي دومره ځان د هر څه نه خلاص کړي چې بس دله پاره پا یو را ځان لغ خپل جون خکمه او بچولو مخ خپل جون خکمه زکه په الله یې ته کې نه چا چیرې د او ذات خوشتره چې داتې ذمہ واره غده نو چې کړه د یو سړي دایې کین راشي چې الله د خیر او د شر مالک دی هغه به هیڅ کلم په جهات کې د مرګ نه نه ډارشي هغه به هیڅ کله په جهاد کې د تکلیفونو او مصیبتونو نه نه ډارشي لکه سوره تغابن په شپږشتمه د یوښتما سي بار کړه الله تعالی د ایمان بالله یو وځاحت کوي الله د رایتون د سيدي خدای تعالی سوره تغابن و یوښتما سي بار کړه مې په نمبر یو لَس په تغابن آیت نمبر یو ولس اتهشتما کې له او اتهشتما سپاره دا پاڼه کوشش کوم چې اواړه ورنډو خا ونښ کیږي بناړه را بیږم راځم دا چې موږ د وی نه مت ګرځدل آیت نمبر یو پینځل سم رکو ده اته سپاره پینځل د پینځل سمي رکو مغاېت ده ماعصابه می مصیبتنه نه هیڅ یو مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې هیڅ مصیبت انسان تندرسيګي کلوګي کتن دی که زخمي کارتشي که مرګي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې ومن من يؤمن بالله او غچ چ ایمان راوړ پالله باندې نه پله د ایمان راوړو چیزه د مصیبتون ذمہ الله ده له را ته په نصیب کې مثبت لیکلی ما ته بررسېږي هک هک هغه د مثیبت نه ای سا رو نه شي ما منې کوی نه شي را ته په نصب کې زیلت لیکلی په کهتون بهو خوااروکم ما د زیلت مصوب بچ کو نه و من یو منبلله او چا چې ایمان راړو پهله باندې ی د قبه هو نو مضبوط کو الله د غزړه دغ د مضبوط شي هغه ب نه نیرېي چېره ماه بهو موثبت را ورسې ږ د نېې چېره د به ذری شه ز او به الله را ت بس دا غره مضبوط شي بیا غیریګینه د چانه یو الله نه ډار کیږي بری چان ان دارن کی یو زل عبد الله عباس رضی الله عنه د نبی علی السلام تر زویره او هبره الامه ده یعنی د امت لوی عالم یا د لوی امت په لوی عالم کې حسابي کی عبد الله عباس رضی الله عنه یو زل نبی علی السلام سره په اسمن شاته ناشته اسمن یو خواندي ناشته نبی علی السلام ورتوي چې یا عباس یا ابن ابنیاس یا بلله که چېرته دا غونله دنیا راه شيلو نور د کوي یو له په دا ده که چېرته د غونله دنیا راجمه شي په دی باندې چې ابنی آباد ته یو تلیف رس ی مثبت رس غون نه دنیا راجم په دی نیت باندې لیکن که د الله خوويته تلیف م شي رسی او که ته دا غون دنیا په دی ما راجمه په دی نیت باندې چې ابن عباس تا یو خیر ور رسول که کدا الله خو خنی دغه دنیا ته تا, تا خیر نشي در رسول نو زکا انو و بالله او چا چی ایمان راو په الله باندې يه دې قلبو نو مضبوط کيا الله دا غزړه والله او مضبوطي کی په قران باندې ښه ایمان مضبوطي کی په قران باندې د قران نه بغیر د زړه مضبوطي نه ممکن ده د قران نه د ایمان مضبوطي نه ممکن ده لکه نه هلو ګور اتوار آیت نمبر 102 آیت نمبر 102 یو څلسمه صفاره اخري صورت ده صورت النحل یو څلسمه صفاره خلاصيږي په صورت النحل باندې آیت نمبر 102 نو نسمر وکړو د نو نسمه روکو سرا لاندې آیت دین یو 102 څلسمه صفاره صورت النحل ورتهوا <تقلورت> پ غمبره ن له رو کودوس را د الله را لګلی الله رو کو جببرسلام مرب کا طرف درستانه اوبله کې چ کاره شي او ن د له را وړی دقرآ لره رو کودوس جبسلام رو د جب سلام د رو کو جب لسلام مربیکات د چا د خواې را وړی دقرآن میربکه طرف درفستانې را وړی بله کې طر پای را شي د الله صفات او د مخلک صفاات کاره شي خلکوته لیثبت الذین آمنوا او دې لپاره چې کلکشي مزبوط شي اکسان امنو چې ایمان راوړې و هودن او هدایت ده وبشرہ لتم چې قران مې را لې ګل الله وي چې حق کار شي یو دویم دې لپاره مې را لې ګره دي چې لیثبت الذین آمنوا دې لپاره چې مزبوط کما اکسان چې ایمان راوړې دي نو ایمان خوند سبا خلکو راوړې دي وسمانانو لیکن دا مضبوط چینه دي په ایمان باندې قران نشته په قران باندې پوي پويګنه د قران نه جاهل دي لیکن قران ته چی کینی په ایمان به مضبوط شي بیا نورګو نو نو پکې وی لکه بیا ګمرا کوي نشي د ایمان نه بیا وختې نشي خو چې قران صحیح مانو مانیزد کې او صحیح مانو باندې قران تکینی یو ثبتا الذين امنوا د لپاره چې مضبوط کما کسان چې ایمان راوړي او هدن او هدن و... و... و... و... او هدایت ده وبشره او زيره ده د قران للمسلمين د لپاره د مسلمانانو د لپاره د غاړه کې خودونکو دغه سورت ابراهيم غوړل ښه راشه بیا لسم سپارې لو وړل سورت ابراهيم اخري ايته غوړې التل لا سوی قرانه لا چر پر را لګل سورۃ ابراہیم اخری ایت د د یعلسمی صفاره اخرنه پانا ده د یعلسمی صفاره اخرنه پانا کې سورۃ ابراہیم ایت نمبر 25 ها ذا بلاغ للناس دا قرانه کریم تبلیغ د خلکو ته بلاغ رسول رسول تبلیغ کول <تبق> حاض بله <تصحة> تبلیغ چ شي کې د خورآ د نور نه <تصحة> تبلیغ و صرف د قرآ کې غمره اسلام صرف <تصحة> د قرآ تبلیغ کړی ساحاب <تصحة> او صرف د قرآ تبلی خی دیذا بالا غولین نه <تصحة> نور کتابونه <تصحة> کورکې د شيگانو کتابونه و د کاافرانو و د هنندانو و یا د اوسلمانان و اس نقصان به کې نهشته للیکنې تبلیغ به صرف د قرآران کې دا بلاغ ول الناس دا قران کریم تبلیغ د لپاره خلکو رسول د لپاره د لپاره د خلکو ورنذر او د چې ويره په دې سره خلکو مخالغه پچشي معنی لري په قران سره په خير دی و خلکو چې دین طرف ته یو ترغیب ورکې کنه خدای که دروغ کیسه وته کوي دا د دین کی آواز خلک خلک په دیو زمانہ موضوع احاديث زموږ دین کی جذبه پدې اکی دا باندې د فضایلو د فضایلو په باب کې د قران فضایله بیان کړی دی او د نور نور فضایله بیان کړی دی په دروغو احادیث پکې غوښړي د دې قران په فضایلو کې ځانله موضوع احادیث راغلي دي ويره خیر د خلق شوک پیدا کولو لپاره او د خلقو زړه مایله کولو لپاره خیر د دروغ دی وي نه په دروغو باندې خلق بنیاره په قران مری بخره کې ري خو دروغ نه دی ولی انظروا اولینذر او دې لپاره چې ویلې به په قرآن باندې خلک ولې علم او دې لپاره چې پوي شي خلک انما هو اله <سؤال> واحد چې بشکره د الله <سؤال> د روایت دی ایمان د ایمان د مونږ د ایمان کلمې شي را لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله محمد رسول الله د لا اله الا الله په معنا باندې ځار په ولغواړي په قرآن ته کینه ولې نو په خپل کلمې کزان په ولغواړي په الله وی قرآن او دې لپاره چې پوي شي خلک تبلیغ او ک دیده پارا چی پویشی خلق انما چی بیشکا هوا دا الله الهن زیموار ده واحد دنیا و ولی زکره اولو الالباب او دیده پارا د قرآن تبلیغ وکم چې پند واخدی اکل مند خلق اکل والا خلق سوچ کوي او اگه دا قرآن نا د خرید و قرآن پوصول مانی جوانتی رئی نوتون اول صفت چی مجاہید او یا مومن دا پارا پکار ده نو ایمان بالله ده چی پا اللہ مانی دسی یکینی چېرکه الله وړي مالو بنقصان را ورسيږي کاله وړي مالو بنقصان دره رسيږي په دې وجه موږ تاسو کورې اصحابو د سي ایمان خوان اصحابو د ایتونه عملی په ځانمانه منري دي اصحابو هیڅ کلم په جهاد کې پیغمبر اسلام نه ګیلا شي کول نه درکړي حالکه زخمیان وو یو زل په کله چې غزو احزاب خلاص شو کافران راغلي او غیر چا په را ما سره کړي واش په 20 یو میاشت څخه زیات <معصر> و و دیر دیر و و و او ما سره ډیر تکلیفونه مسلمانانو باندې ډیر ډیر لوګه او تند او پیغمبر اسلام خپل خپلې ګيري پوری تیریږي دومره تکلیفونه او خندکه کله کنه ستلو په لوګه کې لا غاو او پیریم کولې ټول شپه نو کله چې غزو الله بیا اخر کې توفان راولې غلو صورت عذاب کې بڑا شي توفان الله راولې او کافيران مانیار ته واړول خو دي خو کړه کافيران تیخت او ما سره ختمه نو چې کریم نبی علی السلام کوټ راغو جبرئیل علی السلام ورتراغو او جبرئیل علی السلام ورته وی نبی رسان خپل زره او باسلام زره, زره, زره, با زره با غا غړ منځه وصل کیږي جنگ کې او خلکو اوستله نبی علی السلام چې دا او باسلام نو جبرئیل علی السلام او لاس کې توراو او زره هغه په غاړه ونه چول شوی و نبی علی السلام ته وی چې څه کې نبی علی السلام او ختم شو بس نو د جنگ سام هغه با سمه جامي نو جبي اسلام او دوی جنگ ختم نه ده الله وی چې تاسو لار سي په بنو كوريزمانه حمله وکاين بنو كوريزو و د خلافې کړي وا پیغمبر اسلام سره تړون کړي او چمن بستا سو په خلاف د دوخمنان سره امداد وکاو لیکن هغه امداد کړو پري ماسيرا کې د کوفار سره نو الله سغ غوسره بنو كوريزه ولاوته او الله چې حمله ور باندې وکي په مغه ورځ په کوم ورځ باندې ماسيرا خلاصه ده نبی رسول امدهغه امدهغه وخت تقریبا د 10 مازیګر تنزدي وختو هغه او صحابه ک اعلان کړو چې ټول بزو بنکور اعظم نه حمله کوو او د مازیګر موږ بندر هساوي مگر بنکور یې زیله یی مازیګر موږ بال تر هساوي نو کې بعد صحابه کرام زخمیان دي بعضی صحابه د چا په زخمی دي د چا لا زخمی دي د چا غورور شهید شوهه دچا بلر شهید شوهه دچا بلخ بل شهید شوهه هر څه په امریکا په زخمي حالت کې څوک ژوند لري په زخمي حالت کې روان شو پیغمبر علی السلام سره ولی ایمان په الله باندې کلکو مضبوطو په دغه دا د مصیبت داله د خوانه دي او کنوور مصیبت یغه ونده داله د خوانه او کله نه وخته وم ما د مصیبت څوک هم نشاله واستنه ولکن البر لكن نیکی د نیکی منداغاچا امن بالله چې ایمان راوړو په الله باندې چې خیر او شر مالک یې ولاده د مصیبتونو مالک یې ولاده ول یوم صفه دویم صفه ول یوم الاخر او ایمان راو فورس د اخرت باندي دویم صفه د مجاهد د پر د پکار د هر مؤمن هر مؤمن به مجاهدي او هر مجاهد به مؤمني ول یوم الاخر دویم صفه چې ایمان په اخرت باندي هر کار و اخرت د پاره کوي تر دې چې jihad مو اخرت د پاره کوي کچر د یو مجاهد د ذهن جوړشي چې راز jihad کوم خپل شخصی دشمني د پاره جهاله شخصي د 80 په پا کې او پالما يا د دې لپاره چې ا یو موقيف لور اسيګما يا د دې لپاره چې باڅي مي لپاره وکما او د اخريت لپاره نشو د جهاد د جهاد خو د دنیا د مقاصد لپاره شو یا غنیمت لپاره شو يا نور سم مقاصد لپاره شو چې خلک را کومندان وي لوی مجاهد را ته وي چې داړي لوی مجاهد دی او کومندان دی او لوی الاوینا والیوم الاخر او ایمان راړو پورس د اخرت باندې جنگی کې با یو ال یو د الله رضا ده پارا چې به یو ورځ الله سره مخامخ کیږم دا ایمان وی چې ورځ به زه الله سره مخامخ کیږم او لا و ما د دې هر څه پښتنه کوي حدیث کې مراجی نبی اسلام فرمای او چې درې کسان بټول نه اول جهنم تځي یو عالم یو سخی او یو شهید صحابه حیران شو چې یا رسول الله دا درې وړ خلک موتبر خلک دي زون پدینکي عالم خوم یو معتبر شخص دي سخی خوم یو معتبر دي او شهيد خوم یو درجه لري دا به څنګه درې وړه جهانم تزي نبي اسلام و تو فرمایل وعالم بالله راوي عالمنا بالله پښتنو کې تعلم علم درکړو تا زم علم سره سره کړو تعلم چې کومين درکړو تا غير سره سره کړو عالم ورته وي الا ما خبص بيانونه کول قران م بيانو او بث خلق د نستا دین خول الله به تو کذب تا تدروغ وي تہ نیت خلکو ته د علم نه خولم چیرې خلک پوي شي خلک اسلاحي او زر زاشمه خلکو اقیدې سم شي خلکو اخرت سم شي بلکې ته دې د پر د علم خولم چې خلک ما تعلیم وي ته دې د پر علم خولم چې خلک زما قدر وکي خلک زما عزت وکي یي دنیوي وخت یا د خیره پالله مقصد د پاره ته لګیاوي د هڅه چوکم مقصد یالله وته بیان کړي الله خو پوي د پرچا باندې مې د هر چا کوم مقصد یالله وته بیان کې ور باندي. تو فریختو تب الله کوم کی دېونی سی او جهنم تی وغورځوي بے والا سخی را ولی سخی ول چې ما مال لګولی د الله په دین مان خیراتونه کول شپاورز مالونه لګول خرچ کو الله به ورته وي چې تاله مال درکړو دولت مې درکړو تا دې مال سره څکړو دې ورته وي یا الله ما خوش باورز خیراتونه او صدقې وي او غریبانو سره مرسته وي دا مې کول مال مې لګو الله به تی کذب تا تدروق تادی ته پر د مال نه لګولې چې زه راځم او د خلکو سره مستو شي بګی ته د دې لپاره لګولې چې خلک وې چې پلانګي خډیر سخی دي پلانګي خډیر نیک انسان دي ګوره خیرات کوي صدقه کوي مال لګي تادی ته پر مال لګولې ته خپل ځان د شهرت لپاره یا د دنیا کو بل مقصد لپاره ته هر مقصد چې د هر انساني الله به وته خو الله به فرښتولو کوم کې صحیح د پیغمبر علی الله وته کوم کې دیونی سي او جهنم له ورزوي او بیا ب الله شهید راولي شهید نو الله پختونو کې تعلمه بدن درکړو لا سوخپا سترګي وغونه سالم بدن می درکړو تاسو کړو نو شهید ورته یا الله استغف الله را کېم قربان خدای بدن شهید شوم الله ورته نه قزم ته تا تادید لپاره جهاد نو کړه چې د الله د دین بلنده وشي د الله دین کا هغه شي خلقمني دین د الله د دین د د الله د دینه د بلندای دپاره په دی, دی, دی, دی, دی, آ، آ، دی تا جیاد نه و کړی بلکې تادی د پااره کړیوو چېره یاد د غنیمت دپرهه کړیو یا د شهرت د پااره کړیوو یا د دشمنې شخصي پاه له په کې تکه زمونږ اکثره په دی افغانستان کې اکثره خلکو په دی کې شخصي دشمنه نه و اکثره خلکو د ما د اخ لاستې بند کوې نو تاې دپه جهاد نه و چ الله د رضا شي او د الله د دین خدمت وشي بلکې تاد لپاره جهاد کړي او چې دنیا مقصد د لپاره الله وي د اونیسه او جهنم کې ورځوي نو ول يوم الاخر من مراد ده چې ایمان په اخرت باندې چې زبې ورځ الله سره ملاقات کوم الله ما رضا پښتنه کو چې تعالی ما در درکړو تا څکړو زماده لپاره کومه د الله د رضا د لپاره د اخرت د لپاره کومه جهاد کړي وي ما لاجر راکې او کومه نه یی کړه، نو مالا بلا سزا را کړي، څه دا یقین دې و انسان راشي او بغلط کار کی؟ اغه jihad ته د یو عمل ملات ا بغلط کار ده پاره و کی، یو عمل د چا یو روپې ملات اغه وخري، ځکه البته په آخرت باندې یقیني نو ول یوم الاخره او ایمان او نیک اغه دې چې ایمان راړو په آخرت باندې پورس د آخرت باندې دوا دریم صفت ول ملائکه او ایمان راړو په ملائکه د الله باندې ملائکی چې دا, دا الله داسې یو مخلوک دی چې په دوی کې د ش معدهشته په دوی ک الله د بد معدنه داچولی لکه انسانانو کې د ش معده شته که نه انسانانو ک الله نیک مچولې ده او ب ماچولی ده هم دا غرنې جناتو ک الله نیک مچولې ده ب مچولی ده لکنمل دسې یو مخلوک دی چاغوی کهله تشه نیک اچولی ده د بد معده پهې بلکل اچولی ده ینی ملایکی بلکل د الله د حکم سرغنوونه کوي نشي دا الله خلاف کوي نشي ملایکی بس ټول عمر په عبادت او کې د الله د حکم په منلو کې وسلګيایي ټول عمر بس د الله د حکم پتابیداری کې لګيایي ول ملایکته او ایمان راړو او نیک داغه چې ایمان راړو په ملایکو باندې او بیا ملایکی کوي مخلوق دي جبرئیل السلام شپق سوا وزر لري شپق سوا وزره او د صودوم کړي په یو ظمانې جبب اسلام چې کړي دي په یو نظر باندېجی کي دی او په بل مخړولي دي پوه شوي دارنګې کومیاد دکه کوی صعود دی جبی د اسلاممانې چغهوالی ده او د چلې سره داسې تبا کړي چې یر را کړي دي داسې مخلوک دی د الله چې دیو سړی دا ایمانه و کېده را شي چې چی... کچیر ته زه زما ایمانی پهالله باندې او زه د الله د ضاده پره کوم هر عمل کوم jihad موږ یادو چې دا jihad هیڅ شروع شې که کنه زکه موږ jihad یادو لیکن مراد تنه هر عمل له خان زکه د الله رضا لپاره عمل کوم خې نه گی کوم نو کچیر ته ز په سہیینیت باندې لګیاي ما نو الله هم زمایم د لپاره دا فرښتې را لګي لکه په غزوه بدر کې چې الله فرښتې را لګی وی په غزوه بدر کې الله زره فرښتې را لګی وی چې صحابه سره صف په صف جنگې دي دي سره دارنګه په غزوه هنين کې الله فرښتې علیګری دي نو ډېر غزوات په چې پای کې الله فرښتې علیګری دي او جنگی دی د مسلمانانو سره نو ول ملائکې نو کچې ته زنده الله رضا ده پر او جنگي غم jihad کوم او د اخرت لپاره jihad کوم الله و زمایم داد کوي الله د ډار سر نه بیا چې کاپیران سره خو جړ جاځو نه دي کاپیران سره ټمبم دی کافران سره دادی کافران سره غدینه دا ډار بسربیانی بیا وی چې فرښتې راځي هوا کې به درځه ختم کی وي شو نو ول ملایکته په دې وجه عرب مجاهدین چي دي عرب مجاهدین اوس هغه په خار جنګیږي په میدان جنګیږي هغه په مرچو کې نه جنګیږي دا اوس په دې د ننانی اثر کې په ننانی تاریخ کې د عربو د عرب مجاهدینو دا یو امتیاز دی چې په مشهور دي په چ عرب مجاهدین او په مورچو کې نژنګي او بالکل برایراست میدان جنگي په یوټیوب کې ویډیوګان اشته عراق باندې چې کل راړه امریکا حمله وکړه نو په عراق کې په کوڅو کې په کوڅو کې د عرب بوساجان کېد په کوڅو کې ټانکونه روان وو په کوڅو کې برایراست وو ته راړه او اوسر جنگي دلبه ولی چاته عرب څنګه په قران باندې پوئګي کړه څنګه څلته د غوي نظام جوړ د ایمان او دا کېدی په شې بدات کې نشته شرکیات به کې نشته دا خو غمو زمونږ ته جوړ دلته به سار چا کړی ده بس خپل دی خپل ااکده بهیان خلکو تهڅوک یو کتاب راغ دی چا بل ک تابه را غست دی چو کوی زما کره دی او بند ک سوو کو زما کې برله کېده د وکی زما ککیده د تهشایده سوو زما دا کوک کو ما آان م ک د کوآه کده کمو خلکو سره ده کوران چې کو ما کدم تاته بهیان په ژغ خلک براس جنګې اوهوی بهور موو ډیرر جنګې یر کېو د ینه دا لري په کې نشته په دیو ځما ديز کې چې کله عربان وو چې دا خو زموږ دلته خو موږ لري دي ټول چې مشران دي عربان په دیز کې سره کوم ځان کړی دي عربان په دیز کې ا د زموږ د خلکو نه خو جنگی دي دي روس په وخت کې وو په دیو د امریکای سره وو کې دی کوو دې سره هم خو دي دي نووال ملائکته او ایمان راو ته ملایکو باندې ځکه دا مون ایمان سه یو او ایمان راو د الله په کتابونو باندې تورات الله کتاب او حق کتاب زبور باندې چې هغه د الله کتاب او حق کتاب اوه کی آ, ز, آ, انجیل حق انجیل باندې هغه وخت د حق ست شمول اوستله هغه خپل شکل کې نه دی پاتې شوی نه تورات په خپل شکل کې پاتې شوی نه انجیل پاتې شوی او نه زبور پاتې شوی ایغه خلکو بوت ویل او صرف قران واحد غ کتاب دي الہی چا په هر شکل پاتره ځکه الله خلقا د دې حفاظت په خلا غاړه غستنه نهو نزل لذكر وان نحن نحن نزل سوره هجر ایت رازي من الله وی دا قران لري او ان اوذ د دې حفاظت کومه سوره نحل ایت نمبر نه هم دی غالبا 14312 کې 14312 اولنې 파مان يا يدن نحن نزلنا الذكر منغا قران علي ګرېده وين له الحافظون او موږ بده دي حفاظت کوون کیو نو ول او ایمان راو نه دې आवाज په کتابونو باندې استريزه او نهک دا आवाज وک چې ایمان په کتابونو باندې په کتاب کې جهاد وک مشته د په کتاب کې او اتو مقاصد وک او کې دا و اصول کوم ویل په اټوم کا سده کې چلور مقاصد یعنی مبرخه قران چې د جهاد من په با انفاک باندې جهاد او انفاک تنظیم واده دا ټول یو مقاصد دیو باب دی قران په دې باندې غږی کسوره بقرہ دا کسوره ال عمران دې جهاد دی کسوره ال عمران جهاد دی حدیثه بقرہ کې جهاد دی کسوره مائده کې جهاد طرف ته اشاره شته کسوره بیا کېده کسوره عراف کې بیا ا نور مسرری تسلی ده ترغیب تبلیغ لا خوښ بیا په سور انفال کې jihad په سور توبه کې jihad دی په سور محمد کې jihad دی سور فتحہ سور د حجرات سور ته د ټول سورونه بیا خیر کې jihad نیم قران په jihad باندې راغیږي مې سړی دا کې دی هغه jihad انکارو کې نن سبا خود بومره دا د jihad مسړه دومره غندښوي ده چې هر عمل منی موزمنی حجمی زکات مننی رو جمعې هر او کار منیتهکن جاد نهې ره دا جاد نه دا خود کوشي ده او دا جهاد نه او دا, فساد ده. ده دا فساد و فاد دی جاد دی د فاد نو ورکی د نن سه ول کتابې خد هر بخ دی یو د جهت بخشم د جهت د وججه نه دا کسه جوړه د خلک نه کو ک د کتاب نه یو دا وجم ده یو دا, دا, دا وجم دا ده چې زمونږه چ خلکو جاد نو غ دی دی هغې خلکو بعضې کارون کړي چې خلکو ججهاته. اې تیمات ذکر وره نو ول کتاب نه که رسل جمان د الله کتاب باندې چلور سی پتون شو منزم صفات او نبينا او نه رسل جمان د الله پیغمبرانو باندې انځوش پیغمبران تقریبا قران او حديث کې الله خارکړي دي په نومونو سره الله یاد کړي او یو لکو لکه چلور زرا و بیش یا زیات یا لګ حديث کې راځي کی دا پیغمبران الله علی بریدی هر قامله هر هر وخت کې مودا په پنجیش کنه الله قران و حدیث او حدیث کې ښه را کړي یاد کړي او بعضی پیغمبران نمونه چې دا نور کتابونه کې تورات زبور انجیل کې دا غره بن کې شی بازی پیغمبران نمونه قرشی و چې دا پیغمبران دي خو یګی نه خبره د قران ده زکه تورات زبور انجیل مننه دی دې د زمانه کې کې نه شو کوله زکه کې شو کوله چې په خپل شکل کې پاتینه دي توښی نو په دې پینځو چې کمه د پینځه پیغمبران ټول نو اولو اعظم پیغمبران دي په درجه کې ټول اول نبی علی السلام دي چې هغه سردار د ټول انبیاو دي کله چې پیغمبر اسلام, با با آس اسلام میراج ته خطوب د بیت المقدس کې په بوراک باندې چې کله بیت المقدس ته لاړو د مکه نه لاړو بیت المقدس په بوراک هغه اس باندې نو التبه غالباً کله نبی اسلام چې اسمان نو واپس را کوزیدو زمکته میراج او واقعي 13 شپې راتلون او بیا غالباً او کخله خطو نو په دغه وخت کې پیغمبر اسلام ټول پیغمبران ترجمه ور کوله دا امامتي پیغمبر اسلام کوله نو ټول پیغمبرانو سردار چیرې اغه نبی علی السلام دي بیا دیم نمبر کی ابراهیم علی السلام دي دریم نمبر کی موحله علی السلام دي څلورم نمبر کی موسی علی السلام دي پنځم نمبر کی عیسی علی السلام دغه ترتیب شته نو ون نبی انا او ایمان راو د په پیغمبرانو باندې چې دا یو سړی داسې دا یې یقینی جوړ شي چې د الله اوو جهادو kridi Suleiman alayhisalam barakallahu ajir jihaduno kridi de nabiy alayhisalam zamun peghambar pakhpala aga nabiy o seif man mashur de seif leki turi ta nabiy o seif le da turi peghambar kridi mashur de jihad zamun kridim ki dumra aham ibadat de chumach bandam shway de ah pele wa zamun ga dir ja ta tafsil ko jihad mane cha tumra jihad badnam shway de o zarbuna pe lagididi cha zarbuna aga duri او خلک په دې جی نه جهاد فساد نه جهاد خودکشی نه جهاد یو عبادت الله ده او الله درزا یو سبب ده خو نبی رسول الله په خپل چلوړو شوینزو غزوات په خپل کړي دي په خپل کې شرکت کړي دی. او د نه علاوه د نبی اسلام په زمانه کې نو ډس غزوات چې پیغمبر اسلام بلې لګري دي دستي لګري دي دلګي لګري دي د پیغمبرستان په لګل شوې دي یو ځمانه بل زیاده دلګي لګري او غیظ من دي لیکن آی کی پنجو وشبوش یا سلو وشتا غذوا پیغمبرستان چې په پیغمبر پکې شاملو نبيستان په برخه غستې ده چې داس یو مهمه دهغه پیغمبر امتیان یو جګه نبي یوسف داغه لقب نبي یوسف به تور پیغمبر دي مونږو جهاد نه انکار کول مونږو و له فساد وی الله دې نکي داونسان کفرته او باسي او ایمان راو د الله پیغمبر دا 15 صفات یا دا پنجو د سره دي کی اوسړی پاللامه ایمان راغو په خیرت مانیما دراغو صحیح الله به يهودو ده ده ان الذين امنوا والذين ان الذين امنوا والذين هادو والنساره ان الذين امنوا والذين آمن بالله واليوم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا سايات ده مابخال ترښوې د سم کوسبک مرکه صاحبک ترښوې له آیت نمبر 6 لګه اوله ساره کې پدریم درم باپ کی د آیتو آیت نمبر 10 پهتا ان اللذین امنو یقینا کا ایمان را وړلې ولذین هادو اوا غسان چی يهوديان دي ونصار اوا غسان چی نصارا دي والسابئین اوا کا شان اوا کا سان چی ستوري پرستې یا سابئین دی بری مرستان په کوم کې من امنه شی دا غچانه چې ایمان را په الله باندې ولی او مل او په ور د ورستانه باندې او امره سوالي هنه او عملو کې نه د ویل به اجر دوی پنيز رب د تعالی وی ان الذين امنوا اغه کسان چې ایمان راوړي د يهوديان او نصارا او صابيين شی دا غچانه چې ایمان راوړي په الله باندې نو زه يهوديان له خبره سیده نصارا له دا خبره سیده صابيين له دا خبره سیده د ایمان والو خاص ایمان شته کنه اغه ایت الله څنګه وی چې ایمان راوړي په الله باندې او خو ایمان څه کنه په الله باندې په علماء وی دغه اول ایمان والو نه مراد د خولي ایمان والي دي چې په خوله باندې وی چې امن تو بالله او کتبیه او ملائکته او رسله ا په خوله باندې وی د ایمان مراد هغه خلک دي او دا ورسته چې وته وی چې من امن بالله شې دغه چانه چې ایمان راوړي دلته غا تصدیق کوم بالخبر خبره ده چې او د خولي ایمان والو د ژنه ایمان راوړي په ګرمانه تصدیق کوي خ شو په خلې سره مو چې اللهمهنمه رسول مرم کتاب منن ر من قزمون ن سبه مون د خل قرآان م د خوښ دی آان مه لکه بیا قآته کیونونهقرآ د پاه وخت نه او بیا الله سره مینه ده لیکن د الله کتاب سره مینه نه شته دی پیغمبر سره می نه ده او د پیغمبر سونهو سر می نه شته د خپ سره می نه ده خ د رسونونه د پااره د پیبر نه د پیغمبر ترییکونه ډیرره هم دي دا خو مینه نه دا خو ایمان نه ده دا کوفره ف... غمو انکه او فتوہ دا کوف دا کوف كف... مسلمانان دی بیان کو دا ووی چور د ایمان م ایمان نه صحیح ایمان یقین وله ایمان پیدا کوي خان دا پیند صفات دا عقیده سره اوس پیند نور صفات چې دا د انسان په عمل کې راشي و انسان نه سستی ختم نه دی به بجاهات نه کوي به بجاهات ته فساد نه او دا مخلی پیند چې په عقیده کې راشي نو بیا و دا داللا نه بغیر بل چانه ډاریګنه یو الله دار ورسری بیا واتل مالا یو واتل مالا او ور مال الاه به سراد مینی سراد منی دا مالا الاپ معنا د معاده ځکه یو حرف جر په بدل د بل حرف جر کې راتلی شي واتل مالا الاه به او ور قیمال سراد منی دا مالنا یعنی مال سرې منی د مومن صفات داري لیکن بیام د الله په لار مال لوي لکه کوم او صحابي ده کنه غالبا ابو طلحه ده هغه نبي عليه السلام په ويلو ځل چاله وي مالا قرض راکيزه که مال نه لګي نو ماته قرض راکاي نو دا ابو طلحه زله انهو را نبي رسل الله الله قرض غوري نبي اسلام ته ياو بس قرض نه لك ام انسان انچو بل ورکو بس قرض چې ان شاء الله اخرت بدله ملایويږي نبي اسلام او يا رسول زما په باغونو کې دا ډېر مالدارو ابو طلحه جاده ډېرو وځمه په باغونو کې هغه قیمتي باغ ټول نه خباغه هغه ځله الله پلار کې وقف کوما نو عمر ټیم کې هغه قیمتي باغ یې وقف کوو داغه راغه خباغه ټولونه قیمتي باغ هغه د معنی دا د د د بو سره مينو د دته ته تمام واشه دا م ټول نه دا م ټول نه خجایدار د الله پلار کې وقف کوو صحابه د خلکو کې دا کسی نه وی چیرته په تخرمه او ګودا ز بیا ویزو ز ز مار خونېمه څه بچی خپل خره ما کومه د اختله دا کیسه دا زمونږ مسلمانانه دا کیسه پی صحابو کې دا کیسه ني راغ خپل خځه ته وي بار ویلار دي اده نم نويرتي زکه دا د شو کنه بهر ویلار دي خوځل چی وي د بارنه د د باغ د بهرنه او ته وی چروزه باغ د بل چا شو او بل زی زده وات مال الله سره د مين د مال نه مال زميني یعنی خوشاله د الله لپاره کې خرج کړي منګه څکو منګه پاتې شوه شي ډړې پادشي یره دا پلانکی لورکا جا په شوه جامع درې درې کال ا څو زرو کال استعمال کو یره دا بللار آزاده پرخه خی... ورکما بلانک بلانکی دا ثواب ډېر ثواب دی ابه په خوشاله ژوند دسي مطمئني مونږه کولا بس جنت هم خم... ټکا ټکا کو ځانله په شوه آ... نوخي استعمال کو نو به الله پرلار کې خیرات کو دا خیرات د صحیحره ثواب اله در کې خدا دا لانه وڑی دا خان ب دې چې الله وی چې هغه تاسو مينکې کوم شې چې تا غوند هغه غریب باندې واغنده کوم چې تخړې په غریب باندې کوم چې استعمالې په غریب استعمال کا وات او رقیمال الله سره د مينې د نه یاد هبی کې دا هی زمیر چیرې د عالم کې دی شي اول زمیر خو مال لشو دویم زمیر عالم کې دی شي وات المال او رقیمال الله سره د مينې د علانا مال لګي ولي الله سره مينې دا ابو طلحہ رزل لون هو چې دا مال لګو باغی ورکو دا ولي الله سلامینه وکنه چې خوشاله اغا د الله لپاره وقف کو نو مال لګی سره د مینه د الله نه الله سلامینه ده د مال د وجنه انسان تبالخان د مال د وجنه سور قیامت لګو غره ټیم هم لګي خدا دا خیر زتون چ ویل شو د نبوی سورۃ قیامت او پا نحیشتمصی پارا کړه د سورۃ مدثر پسې ده توه زمزمیل متاسر دې پښې صورت ده آی کیو کورې فایزاک آیت نمبر نونشل فایزا قرانهو کله چې منګلولو قران لره مفت تبع قرانهو وطابداریک ود دې قران ثم انا علینا بیانهو بیا کې نن مونږ باندې بیان ول د دې قران د استاد جبینا کلا زجر د منکرین تخا منکرین د قران ته کلا هاغه خبره دادا یا کلا چرینا د کسان چې خلکو ګومان دي چې موږ به جنت ته لاړ شو یا موږ به له بخیاله وینا کلا چرینا بل تهيب بون العاجله بلک تاسو مینا کوي دنیا سره وتزرون الاخره او پرېګ دې تاسو آخرت لره دا سوره کمه ډیر خوندور سوره د ټول سورتون خوندورم وتزرون الاخره او پرې تاسو آخرت لره دنیا سره مینا دنیا لپاره قران پاتره دنیا لپاره دین پاتره دنیا لپاره څه دن پاتې دي و وجوه یومایزن مخونه ډیر مخونه په دغه کې به تازه تازه خوشاله وي ولی چې د الله لپاره کې مال لګولې دغه صفات ځان کې راوستي د بخښاله چې د الله په کتاب عمل کړي د پیغمبر په سنتو باندې عمل کړي دا مخونه به خوشاله وي وجوه ډیر مخونه په دغه کې به تازه تازه وي او پر رب طرف تکتون کی درب رحمت طرف ته نظری چاله بوسم مان رحم کوي موږ یو کله ژوند ته ننباسي موږ یو کله مقام ته د نکیره دا امید به تم به بلکې یقین به و او دیر مخونه یو مایزن پدغه ورسکه با سره ترش بی تخفګانا ترش بی خپه بی زړ بی تظن ان يف بها فاقره چې کار به شي د ددي مخ سره د سخته او دا ی بهوي چې څخ انجام می را روان دی او څخت مقامله روان یم د وجه مخ شي مو خراببي کله چری نه ذا بلغت را اوسې جورم ک یو جرم بیان شو تاسو میه کوي د مال سره او آخرته پرېخره دنیا سره می نه ده دویم جورم ذا بلغت تو را دویم جورم نه د قیمت حالت بلغتیتقیې بلغتبطرقیې کله چرسې کي سا مکن ته د خغان ده انسان سا, کل کل سا می که کله د مکن ته را شي سړی دا ساې بند غ دکه خپ که نه او د دوی بر دوه خپ دغه مال سره چې مینووه اواخات پریی او دنیا سره چې میینونه اخات پریخه او چې سابر د مې کې به نهخېسه دونه څخ حالت وربانندې وقیله من ور دا, دا من می کې سکته ده دکیله من دا را نه دی دا بریر په سخته منې دی ومیګ دغه ګه وبااسسي کې د من خبرې به نه شي کو و به چې شتهوک دواله چې ماې د وواچئ یا دا د مغ حالت به د مرک په وختې دغه انسان چې دنیا سره مینه وخت او واخت پریخ چې د مرک په وختې که د اس د کن ه ووررسېږي که نه نه بیا و چو دم و واله شته چې مامانې د وواچ او د دمر دې سخته نه ب شم د څخ حالت نه ب شم په دنیا ک خو پام نه و دنیا کې خصص دنیا لپامو اوس چې د پام تهه او چره اوس د سخته ورخور راغه وزن نه نهول فراک او غمان بهې وکې چې هم دا او ور دی ده بعض دا او ور د دی ده چې عمل لاړو ختم اوس دما دې بدله میلاو کې که خم کړلوه بد می کړی ووته تفهې سااقو به سااک او تا به شي پن د پن سره. ونده پوند سره یمر په تایم کې د خپچره د د خپونه سوزی که نه، پوند یو بسر تایګر تایګی سختی کوي انسان باندې مؤمن نه خو اله اوزي الا ربک یوم یزل بساک او خپل رب ته په دغه ورځ کې تلل دی فلا صدق ولا صلا اصل شی تر روان مخ کې فلا صدق ولا صلا نه تصدیق کړي د قران د خپل ایمان ولا صلا او نه رمضان کړي او الله په دنیا کې ولكن کذ ولكن کذب وتولى لیکن دروژن کرده دا اللہ کتاب او مخیرده او دا اللہ کتاب نه سوما زهبا الى احلی یا تمتا دا اصل دی زلالات لما سوما زهبا الى احلی یا تمتا بیا, لار... بیا با لارخ پل کورتا دا ساڑه آ... خوشال خوشال خوشال مست براگو پیسی می گتلی زیل بیوی ډیر مال میتا پک گتلی وی پھولو ماری خوراوی آ... بچی با خوري خوری مسیح با دیم کې خستا مست مست را روانو لیکن دا حالت تنی ویرو او الله وی په د دې د دې حالت لايکي الله وی حالت په کار د چ پم د حالت کی مرشي په دغه سختيو کې دا رنګلږه دیرشمتی پاره دنیا سره مینا او د مال سره مینا نه مونږ څه سونه ایمان ور معنی نه د بل حق پیژنو نه یتیم پیژنو نه خپ پی نه بد پیژنو بس مال نه زاله راغوندو مال دې ځان دې د غوندو خپل په چولې ځاتونو ګوري لګه صورت هي دర్శما سپاره کې اخري ځینو ورپسې راټاو شي صورت عادیات صورت عادیات التللاتوي انل انسان لربې له کنوده آيات نمبر 6 ګم اول کده اس د تابعداري بیان وکي چې اس د خپل مالک دوه متابدار دي الله وي ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان لکنو د خپل رب ناشکر ده الله وي اصل وګره چې په کوم شی مه په کوم کار مه پیدا کړي هغه کار کوي په اده اس په طبيعت کې ما د خپل مالک تابعداري اچولې ده نو هغه د خپل مالک تابع ده هغه نو په دې ځکه نه نه زیل غوډه ټول لګوري او رواني خپل مالک ته و کوماندې په لخرو کې نه نوځي په دې دې غم کې نه یې جره مخ کې په په توره ولګي غم پنه زب ولګي غم رواني منډي وي ځکه مالک او توې دي ګنې مالک د فساد فسوري ان الانسان لربه لکنود يقينا الانسان د خپل رب نه شکر ده لیکن انسان هغه نه د خپل فساد د jihad بزنکم د خپل فساد او نه د خودکشي ده و نه والا ځالې کله او یکنن دا انسان په خپل نا شکری باندې ګان دی خپ خلله وي یاره ډر ناګار وو ډیر وږ غ جاداخله وي خلله په ځان مې ګ کوي پوه په ده چېمون په سلار نه داولې ګمرا د نا شکره دی ین نهلی هوبل خیر شدید او یاکن د مال سره میه ډیره سخته دهلهوي د مال سریره سخته م دنیایا د ووج چې دنیا سره می هغه ملهغاړه کږدي خملهغاړه کې دي تفی لغاړه ک ګدي وې تله لیون ونه ې ن ده بل خیر د مینی د مع نه ډیر سخته مال سری د سخته مینه دهوي په وجمعې دا دا حالت دی پو نو ډیر سرتون دي چالله و د مادارهې صورت هم نظره او پر صورتت یروپانه وړه ويوللو لكل هم مزهلو مذا الذي جمع عمالله عدده ده. ه سرړی چې جمع کو مال او شمری خل مال لره چې دومره کوره شوي دومره کوره شوی دومره کوره شو شمری او جمعقيب داان سره او خوشحاله دی ی ان نهمالله اخله ده او د غمان کي چې د مال به خلاص ک د لا نه د هم ش یاره مالې سااتلی د سخته ورځله سخته ور سره را شي که نه بیا و دا ماللو پهکارږي که نه لګومې ولې په ول سخته ورلې سااتلی دی د جمع او شماري چې سخته ورت ک په کار شي او سخته ور کې بیا په کارېږي نه ماللو سره خیرري لیکن خولای کار نه کوي زګونه بهبت رواني لاسونه کار نه کوي جګوی نه شي کار نه کوي او مال به سره خړ دي لکنه نهپې ځان ل خپ روغی شي نه لاس روغی شي نه خلل روغوی شي د خو رو زګونه روان لاسونه به کار نه کوي خپ به کار نه کوي. اتل ماله مال دا مال دي مال مال او قي مال الله سره د مینی دا الله نه الله سره مینه د نمال ل د الله په وه کوو سړی کې بخليوي د دنیا می وي او د مالډې لګ ډیر ډر مال لګ خپه دا ګتې ي دغلتې ف خپل وي زویل کوربا چا معه لګي خپلوانو باېولاته یتیمانان رو باندې مساکی نه مسکیانو باندې واب نه سبي او مسافر رو باندې وسا او غتون کو باې چوک دی سوال خو نواده دی ک له ما ختون ک کسان دي چې د چاې مواري کړي لکه ما د اوکس مواري کړي اوکسلسته کو مواری می کړي او کس چې د پل ټ پیس ور ک د ې مار خو ما باید ځ اوس رکم اووس کوی چا وییر شم او یم چره دا ې مواور می کړی بد میکي دي اوس اولسسته اوه چې د بوج خلاص شم او دغه ټایم سوال جایز دی یا بعض له ما و چې دور امیر دی چې امیروک موک کانله چاله جیاد دپه ما راجمه کوي یا امیر وکمو کې چلا زمو غریبانو مرګری دی د پارمر راجمه کې په دې غریبانو منیولګو کو داغ غو دا غختل روا دی او په رقاب او په آزادولو د چټونو کې چې مطلب هغه ټیم کې غلامان و هغه خلکو آزادول مال <سؤال> بلګو لکه بلال رضی اللهونه ازاد کړ ابو بکر صدیق رضی اللهونه او یا دین مراد نن سبا د خلکو چټونه په جهالت کې ګیر دي د د شرک د د شرک پر زنجیر کې چټونه بندي د جهالت پر زنجیر کې چټونه بندي مال ولګوا چې د کتاب عام شي مال ولګوا چې خلک د الله کتاب تر را شي او د چټونو د غیر رسمونو او ریواجن او د شرکیاتونه ازاد شي دي پورې بستنرو سبب وي لَیسَل بِرّہ نَد نیکی ان تو ول وجو کوما چواڑہ وې تاسو مخونه خپل کې بلل مشرقي په طرف د مشرق ول مغرب او په طرف د مغرب ولیکن البِرّہ لیکن نیکی د نیکی مندا آچا آمن بالله چې مان دراوړ پالا باندې یا ولیکن البارہ دوه معنا لیکن نیک دې منا غسوک آمن بالله چې مان دراوړ پالا باندې ول یومل او پورز ورستنې باندې ور ملائکته او باندې ول کتابه او په کتاب باندې یې قرآن باندې او نبی یې او پیغمبرانو باندې واټل مال او ورکی مال الله به سره د مينې د نه یا سره د مينې د الله نه ذویل قرب اخپلوانو له او یتیمانانو له والمساکین او مسکینانو له مسکین هغه سره دی چې غریب خوده خسوال نکړي او گزارې نکي یې خپل روزګار کوي او گزارې نکي یې ته په یو چا د پلان کې کار روزګار کوي او گزارې نکي یې دا مسکین دی سوالم نکی نو اغلطا آ... ورکوا والمساکین و مسکینان اللہ و ابن سبیر مسافر مساپر په خپل ملک عرب پتی لیکن ستا ملک لکراغوا و دیل تا غریب شویره مال بسرنیشتا ده و دم دا دلب ورکیخا و ابن سبیر و مساپر رو بانده و سایلین و پا غختون کو بانده غختون کے مجبوری آ... یا غختون کې امیر ده و پر رکاب او پازادا د سرطنو کې